Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască La mulți ani Să te întreiască șurubelul Bine, Eu normal nu se cântă la mulți ani de onomastică Și Îți Beatrice, spune, beatrice hai ce La mulți exact. ani Be Beatrice o cheamă și Andreea La mulți ani La mulți ani Vină-mi coace, ia un loc, haide, pupă-mă Ardeii aici stau ei doi Da mă, ce în sfântul nu există? Haha, există. Băi, uh, mulțumim frumos că ne-ai adus ce stă acolo. Bă, A, bă, uite, pateuri, Asta și, e că tu nu ai văzut Pateu și. Dulciuri, bravo, mă știu, da. da Să -am, ne -am -am aici, bravo! Uh, la mulți ani sărbătoriților. De astăzi este o ziua a Sfântul Andrei. Toată lumea este bucuroasă de Sfântul Andrei, pentru că, spre deosebire de alți sfinți, vine cu zi liberă. Da. La pachet da. de cel mai mult. Pentru că este o totul României, băi. Da. Ne o crotește de muncă. În special. <laughs> este 71 minute. Să începem dimineața în mare fel cu știrile de la Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața din nou. Te ascultăm, informează-ne. Bine, v-am regăsit. Ultima zi a lui noiembrie aduce temperaturi scăzute, maxime între minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 5 grade cu plus în Oltenia. Soarele se mai arată azi prin țară mai puțin în centrul și în sudul ei. De după-amiază ninge pe spații mici în jumătatea de nord-vest și în Carpații orientali. 2-3 grade în București la prânz și un cer temporar noros. Acum sunt minus 2 grade în capitală. Acuzații de abuz în serviciu și spălare de bani în dosarul secției de arși de la Spitalul Floreasca. Foști, ai unității medicale și reprezentanții unei firme sunt urmăriți penal pentru că au prejudiciat unitatea medicală cu peste 6 milioane de lei prin cumpărarea de echipamente supraevaluate în valoare de peste 18 milioane de lei. Mergem mai departe. Fosta șefa DICOT, Alina Bica, a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare pentru favorizarea infractorului, iar fostul ministru al economiei, Adrian Vidanu, a fost achitat. Decizia Instanței Supreme nu este însă definitivă. În 2014, când se afla la conducerea Direcției de Investigare a Criminalității Organizate, Alina Bica ar fi decis ridicarea sechestrului asigurator asupra unor acțiuni pe care Vidanu le deținea la o firmă. Florentin Pandele este cercetat pentru loviri și alte violențe de polițiștii din Ilfov. Primarul din voluntari urmează să fie audiat de procurorii din Buftea. IPJ Ilfov a anunțat că îl cercetează pe Florin Pandele după ce un bărbat a postat imagini pe o rețea de socializare în care apar doi bărbați vorbind lângă un autoturism. La un moment dat, unul dintre ei lovește pe celălalt de mai multe ori și există bănuiala că agresorul ar fi primarul din voluntari. Și ultima informație, calendarul Pirelii 2017 va avea fotografii neretușate cu Nicole Kidman, Uma Thurman și Julian Moore. Cu un machiaj simplist, protagonistele noului calendar Pirelli au fost fotografiate în alb-negru. Calendarul a fost prezentat ieri la Paris. Pozele destinate anului care urmează pun accentul pe aspectul natural al vedetelor. 73 minute, știrile se încheie aici. Cât se poate de natural, Bogdan și Șurubel sunt cu voi în stație de distracție. Mulțumim frumos, Alexandra! No, mai natural decât Nicole Kidman. Am văzut am văzut un filmuleț cu Jimmy Fallon și Nicole Kidman Cum că Nicole Kidman ar fi vrut să iasă cu Jimmy Fallon la un moment dat Și ăsta nu-i acel numărul când trebuia A fost fani, de tot Hai să dăm cafea aia, șurbe lasă pe ei să fie la ei acolo, fanii da. Avem cafea pentru o lună întreagă și provocarea de astăzi este perfectă Pentru ce urmează în ziua asta pentru toată lumea la birou Trebuie să cânti mulți ani cu mâncare în gură <laughs> Pentru că... că urmează să faci asta la birou <laughs> Toată <laughs> ziua, da? Hai, la telefon imediat Bună dimineața! Bine, noi aici la Radio 20 Nu știm că nu e frumos să vorbești cu mâncare în gură nu e frumos absolut deloc Așa știm Și totuși, provocarea de astăzi de Sfântul Andrei este Să cânti mulți ani Cu mâncare în gură Pentru că trebuie să tu obișnuiești că la birou să ajungi Și toată lumea să-ți dea dulciuri și bomboane Și pateuri și și mai departe Și va trebui să cânți omului mulți ani trăiască O să sune cam așa Mulți ani trăiască More Da Bun, pare lipsă de interes Atunci când cânti e așa Când ești la șaptelea Frate, că mai întârzi ești, mai vin așa pe rând Unii la 10, unii la 12 Daniel din Hunedoara, bună dimineața Bună dimineața Ce mesteci? La alegere, mor sau clementină Hai cu clementina Clementina, poate aclă Așa, să te trezească mai puternic decât mărul Ești gata, da? Da. Când vrei! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! La mulți ani! Peșui Clementina au înghițit <laughs> și la un moment dat. Eu, eu cred că are. să se numește? Iaclă un pic. Nu, are Bun, procedura asta bine stabilită Știe exact cum să împartă lucrurile acolo Ca să iasă sunetele corect Bine, am înțeles uh, Puțin la telefon să rămâi, Daniel Mai încercăm uh, cu cineva Și vedem apoi cui dăm premiul Ion din Constanța, bună dimineața Ion? Da, bără Ce hai Tu ce ronță -i? Pateu Pateu, hai Pateu. Ronță el și cântă În 3, 2, 1 Mulți-am trăiască, mulți-am la mulți ani, cine să Andrei să trăiască, la mulți ani. Și acum anghite. Bun. Foarte bine. Ați și niște mestecat în timp ce. Și niște. da, dacă oamenii sunt profesioniști, ce vreau acum? Ostați, parcă totul lumea cântă super bine cu mâncarea. Bine, Ok, stai puțin acolo Ion și facem și cu Alin din Botoșani aceea schema. Bună dimineața Alin. Tu Ce mesteci? Alin. Bună dimineața. Ce mesteci? Ia uite. O plăcintă oale ambleu. Asta place? Bun, hai, trei 2, 1 și. Bun, la mulți Că mult La ani. mai un ah. Nu mai inghițit, bagă mai multă plăjitură. Mestecă. Băi, și Și e și chestia de siguranță aici. aici. Las. Lasă-mă să supraviețuiască. Bine? Perfect. Alin, Ion și Daniel, concurenții de astăzi. Beatriz, tu ești o Andreea, deci primul vot merge la al doilea telefon. Adică, mai exact, merge la Ion. Da? Din Constanța. și tu ce Pot, îmi să-mi anunț votul? N-ai votez. Nu există. Nu există? Cafeaua aia merge undeva Uite ce faci cum se cântă când dai mâncare în gură? Să simți că mai ai mâncare în ură <laughs> Mulța <mulțească, laughs> Mai mergeți, Hai, cu... zi, deci Ion, Alin sau Daniel? Ma. Alin Alin, bine, Alexandra? Hai cu Alin, cu poale în brâu Alin, Alin, Ion până acum Și eu zic tot la Botoșan Să meargă acasă la Alexandra Vezi, e fost subiectivă, dar Alin? Alin, săracul Alin el. Da, nu ne mai. Așa, așa, așa. Ne luăm cafeaua da, Alin. Hai, de... cum te bucuri tu când cunoștișcătu? Uhuh! Uhuh! <laughs> să stai pe fir, da? Bine, uhuh! Hai că să facem bine.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 Ca smileurile pe chat, cu zâmbetele față-înfață, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când rezervi monitorul pe net și-ți dai seama în magazin că-ți place altul mai tare. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai reducere de 100 de lei la monitor LED IPS Full HD LG cu diagonala de 21,5 inch la numai 449 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 Vă mulțumim pentru informații. Parusan, împotriva căderii părului. Back. Back music. am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio 21. Quando no Siempre me hace reclamos, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ah, ah, ah peleamos, nos arreglamos, nos ah en esa pero nos amamos. Ay, vamos. ah ah ah me daría. Vida, vida, mía mía mami. Ah, ah, ah, ah, ah. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Yo pienso No tenete en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estupendente a ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso no gustamos. ¿Qué más le vamos a decir si así nos enamoramos y ahí vamos? Nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos. Ah, ah, ah. si mi a mami toda la tía yo la tengo que ver así pelimos primero mi mami no me sientes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto nena nena tranquilícese que la calle a nadie ve yo solo tengo ojos para usted relácate tú despreocúpate nena nena tranquilícese que la calle a nadie ve Yo solo tengo ojos pa usted, de la cateda desprecúpate. Yo ahí vamos. Ah ah ah, ah. Peleamo, nos, nos, eso, pero nos amamos, ah ah ah ah ah ah ahí vamos. ah pena ah ah ah ah ah ah ah ah să Jay J Balvin, tu businessman, man, que la calle a nadie bese. Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilicese. Mosti, pull nene, que la calle a nadie bese. Infinity Music, let's go! Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho. Ok business. One, two, three. Let go! Auzi, Bogdan, știi cum cerea J Balvin jucării când era mic? Mm? One, two, three, let's go! <laughs> Acum a acum venit această glumă proastă, dar este 7 și 18 și sunteți la radio 21 nu? Da, și avem parte de uh, bătrânica Bătrânica buclucaș, Periculoasă, a, bătrânica super periculoasă în România. Uh, ea locuiește în Cluj și deranjată că nu avea loc să treacă pe trotuar, a vandalizat mai multe mașini. Da, șef. Scenele au fost filmate. Este teribil. De dacă aveți minori în zonă, să nu vă uitați la imaginile alea, că sunt terifiante, efectiv. Bă, dar asta mă, cum, uh, cum le-a vandalizat? A dat cu baston în faluri? Le-a zgâriat pe toate. Le-a zgâriat pe toate pe rând și a lăsat autograful. Wow. Deci, așa cum Zoro face un Z pe victimele sale, așa și această bătrânică a făcut un de la o Bătrânica Bucucașă, bă, bă, bă. Da, foarte tare. Le-a atras cu tochiile de nu le-a venit să creadă ci că șoferii au crezut inițial că sunt victimele unor teribiliști, însă când au văzut imaginile surprinse de camere și au văzut că era vorba de o bătrânică, au intrat în stare de șoc. Deci îți dai seama... Și au dat seama că e vorba despre o fostă iubită de-al lor, geloasă. Care a bătrânii mai repede de super bătrânii, da. i-au scos pere albi. Vezi, asta e faza, că practic te simți mai umilit când îți gârie mașina o bătrânică. Adică îți mașina un om de dur, supărat, zici, bă, ok, s-a enervat. Dar o bătrânică? Cred că te ustrui și mai tare. Băi, eu cred că asta este o problemă în care s-ar putea să degenereze în țara asta. Cu griatul mașinilor? Da, de către bătrâni. adică aveți grijă de acum încolo când parcați în zona piețelor, dacă Doamne ferește, acum de sărbători trebuie să parcați lângă o biserică, puneți-vă o prelată pe mașină. Sunt uh, agresivi, bătrânii. <laughs> uh, că o tânără care îns o însoțea pe bătrânic a avertizat-o că nu e bine ce face, dar zadarnic. Ah. Deci -a urlat, nu e bine așa, mamae! Trebuie să folosești un cui. Grocul. <laughs> <Plăcutie. laughs> 21. radio 21.0 Pagina de distracție. Way, <fie> I want to know that you'll still be there when I'll be coming home, cuz I can't take this anymore.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 Always love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 with me and we will see the stars. I feel și 24 de minute. Șurubele, ești pregătit pentru horoscop? Dar tu, Bogdan, ești pregătit să vină peste noi astrele Cerelele. Cerelele? cerelele, Bun. Prima zodie de astăzi este... Taure. Taure. Astrele, prevăd că vei primi de băut de la un Andrei. Nu te bucura prea repede, e vorba doar de o bomboană cu liciu. Da, vă zi, mersi. A doua zodie rac. La rac Astrele prevăd că astăzi, în cursul serii, vei rămâne fără baterii la telecomandă uh. Păi de capul meu A, a, a, da? Bun Și a treia zodie Fecioară Fecioară, diseară o să bei un pahar de vin pentru prietenii tăi pe care îi cheamă Andrei sau Andreea mai precis câte un pahar de vin pentru fiecare Andrei sau Andreea pe care îi cunoști În orăc Așa, să fie o zi frumoasă Salutare frumoasă tuturor și scurtul zilei vine imediat Iesa asta, pe bune, Chiara Gold. Bine ai venit la 21 Hai, bună divinața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 Oh yeah, I'm in love, boy Watch your soul Oofus, oh yeah Oh, yeah. Without ever letting you know Without ever letting you know oh, Let What you Hei, oh, hey, Bună dimineața! Este scurtul zilei la Radio 21 și astăzi ne-am trezit cu poftă de mâncare și de ceartă puțin. Motiv pentru care îți aducem meniul cuplurilor certate în jurul lumii. De exemplu, atunci când se ceartă, chinezii servesc meniul... Tinei i Indienii savorează la ceartă meniul... Dugu Noiu! Despre italieni, știm că ei au celebrele pastele Mati cu diferite sosuri, topping-uri. Nancy, servesc la ceartă câte un Scrăp capul strudel? Asta e în zona de nord, în special. Nu uităm nici de rușii certați în cuplu care servesc cunoscutul. Ești un laș, Vecinii noștri, ungurii, la ceartă servesc un gulaș de porc unaibi. Eh, dar mai tard suntem noi români. Aici în țară, cuplurile certate servesc de fiecare dată la prânz Supă la plec, la mama! Adio! Scurtul zilei He, om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 românii de până la 600 de lei la electrocasnicele Hotpoint. Comanda acum de pe EMAG, mașina de spălat vase incorporabilă Hotpoint cu oxigen activ, clasă A+, cu 13 seturi, 6 programe și 5 ani, garanție la doar 1249 lei. Intră în ora marilor reduceri! EMAG! Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock Gel. Aftiblock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii vizitați aftiblock.ro bloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. bloc, Eficient împotriva aftelor. Luni, e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obosesc. Mierguri e o zi prea grea. Joi stau rău cu energie. Vineri dar la weekend mă gândesc. sâmbătă n să fac tot ce doresc. Iar duminică știi că vine luni nebune. Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi. Echilibra energie pentru bucurie. 22 de ani Flanco cu 22 de motive de sărbătoare. Motivul 2, iPhone 7 memorie internă 32 de GB și cameră 12 megapixel este 3399,99 lei sau 170 de lei pe lună în 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc fără adeverință. Flanco. Ai... Oh, nu mi e bine.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 să să respectați mesele principale ale zilei. Me, Radio. Hard to make you want me, to be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 37 de minute și pe 21 la dimineața În mare fel Știți care e treaba? Că în fiecare dimineață Vrei, nu vrei, să vină o mosta Pe care o cheamă Bobo de la meteo Și chiar dacă nu-l suporți, el trebuie să-ți pună Informații despre vreme Mulți mă... ani trăiască oh, Mulți an trăiască no, La mulți ani. Bine poți să iei o prăjitură Așa. Mulțumesc! Bună dimineața, tuturor! Ce face? Supătoriții? Păi, no. bine, voiam să aflăm de la tine că am cum să ne îmbrăcăm astăzi ca să nu ne fie efect de ziua noastră. Așa. Mâine e decembrie! Și dacă mâine e decembrie, astăzi este noiembrie, este? Așa. Corect, da, Nu în toate cazul. Bun, deci este vreme de decembrie? Sau e vreme de noiembrie? Tu să ne spui Este vreme de noiembrie? Pentru că de-abia mâine e decembrie Așa Deci, între minus 35 grade Celsius Maximele de astăzi Bătaie de Gioco Așa. A, O să mai ningă slăbuț Cum nu e Bogdan Așa După amiază În jumătatea nord-vestică a țării Cer Temporar noro noros cu 2-3 grade Celsius Maxim, asta în București Și atât Și uh, înțeleg că se duce Domnul Bogdan la meci de da. la, la Dinamo cu Steaua Să-i pe el șuba Să-i pe el Adidas și de iarnă să ia pe el, că înțeleg că a răcit ultima dată Când a fost la a, meci Deci, da. așa, deci domnul Bogdan, așa, să-ți iei pe tine Să-ți ajungă, pa! Ia uite o Bogdan, ce zice despre tine Ia vin încă Da, da să-l călprind eu pe Bun, mergem la sport unde vom discuta doar despre Dinamo Steaua care se întâmplă din de la 8 și jumătate și că o să avem peste 400 de jandarmii acolo pe Arena Națională. Accesul se face de la 6 jumătate. Dacă sunteți steliști, vedeți că voi intrați pe Boulevard duba Basarabia. Dacă sunteți dinamoviști, pe celelalte intrați. Dacă sunteți dinamoviști, intrați pe la Ștefan cel Mare, pe acolo și... <laughs> și vă sunăm de când e gata meciul. Bine, eu sunt dintre dinamoviști teoretic. Bă. Și, și Beatrice de fapt, e dinamovistă. Deci, cadou de Sfântul Andrei ar trebui să bată dinamo pentru tine, nu? Și că nu s-au vândut multe bilete. Câte? Între 19 și 20 și ceva de mii. Amă, că e bine hai, pentru un meci din campionatul intern. Bă, este real Barcelona al nostru, este Bayern... Hai, bă, trau, hai să nu exagerăm, Este să... Bayern cu și alții al da, nostru. Da. Este de alțional cu, cu Wigan După al 3 nostru. După trei luni la Chitila. Înțeleg, <laughs> șurubel, fi serios. 7 de minute. Maroon 5, Don't Wanna Know, dacă mergi la de seară. Ne vedem pe stadion. Hai, bună dimineața! I don't wanna know, no, no, no Who's shaking you home, oh, oh, oh I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, no I don't wanna know, no, no, no Who's shaking you home, oh, oh, oh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 Hey you're still in my bed baby, I'm just a fool When You think of me what we used to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 So the way I don't wanna know, este 7.43 de minute, m-am trezit și eu ca orice om responsabil, cetățean responsabil, să-mi pun cauciucuri de iarnă abia acum. Bravo! Că am văzut că sunt temperaturile jos. Și m-am dus ieri să iau cauciucurile de la tataie, că le ține tataie acolo la el, în zona Chibrit, trăiască tataie, are balconul de două ori cât apartamentul în care stau eu. Man. Așa. Și m-am dus, am luat cauciucurile, am coborât, am spre vulcanizare și zic, băi... Uh... N-am banchiș, că la vulcanizare nu mergi cu POS-ul, POS vulcanizare? Nu, frate, nu, așa. Și oricum nu vreau să urdească. Adică cu mâinile alea, mai bine îi dau bani și a luat și -a la revedere decât să pună mâna pe card, să-l degresez, să-l lasă da. Fialent. Și zic hai, că ai duc la o, un bancomat pe aici. Repet, zona chibrit, unul 1 mai, în București pentru cei care știu, zic că ai un bancomat rapid, nu mă interesează banca. Nu mă interesează să scot o sumă, oricum mică, cât o fi comisiune, 20 de bani. Să fie. Și mă opresc la primul Bancomat pe care l-am văzut la curs de stradă Am văzut o fantă luminoasă Acolo am zis că bag cardul, știi? Bancomat Mă duc împind cardul acolo, altă bancă decât aia la care am cardul Nu m-am uitat în ce instituție Bancomatul să a zis mă mă întreabă, pinul, pin pinul Știți că vă luăm comisiuni, luați-mi Ce tranzacție vreți să faceți? Retragere, numerar ok Ce sumă? Suma X și dau acolo, ok și uf, Se închide ecran. No! No! papa zic că stai că pasta mai tritat. Am auzit de, am crezut sunt legende. Se închide ecranul. Mă uit ca prostul la bancomat, la un moment dat apare logo-ul de la Windows, La XP, loading. Zic: băi, nu zic, de bine clar nu e." Mă uit, în jurul meu Să văd în ce unde e bancomatul Era, era într-o casă de pariuri, frate. Casă de pariuri. Cred că oamenii din zonă știu exact despre ce bani cu vorbesc Intră în casă de pariuri Zic să rămână, doamnă Am săvârșit ceva aici, am băgat cardul S-a întâmplat ceva, mi l-a mâncat, efectiv l am mâncat, ce fac? Și se uită cu coana la mine și zice Da, vi se pare că eu sunt bancă? Aha uh -huh. Zic, Doamna, bancomatul e în clădirea la voi aici Cum mă întrebați dacă Nu e doamne, e al unei bănci, al nostru, noi nu avem voie să umblăm Sunați la numărul de acolo Păi nu e niciun număr acolo Uitați-vă mai bine Ieși din nou afară, bancomatul începe să scrie de -alea de genul Bancomatul nostru va reporni imediat O chestie de asta care oricum sună total unsafe da. Și într-un final a apărut și numărul ăla de telefon Când bancomatul a intrat în standby așteptând alt card Practic a apărut un număr de telefon, a sunat acolo și aici devine interesant Zic să mâna Și zice Bip bang Bună dimineața oh. Bună ziua Bună seara Ce era Zic sărumana. De moment ce am sunat la numărul ăsta Care înțelege că e pentru probleme Am o problemă Mi-a mâncat Cardo-bancomatul Din strada X Zona X A, Nu este în sucursală Nu? Nu Nu e în sucursală A, Da Aveți două opțiuni Vă rog Hai că da. chiar mă grăbesc, deja am copil acasă, mă aștept uh, Da, pai uh, pentru că nu e bani din sucursală, uh, Se intervine asupra lui doar atunci când se face alimentarea O dată la 31 de zile Da, da. super, convenient uh, Zic, stați, cred că mi s-a, mi-a fășuit Ce? <laughs> adică eu pot să stau aici 30 de zile până îmi primesc cardul sau cum? Păi, da, nu știu în funcție de când s-a făcut ultima dată operațiunea acolo Zic, păi, când? Păi nu știm. Păi și cine știe unde sunt să aflu? Păi nu, nu vă putem furniza asemenea informații. Păi normal. Păi și când mi-au cardul, înțeles, normal, dar e cardul meu la voi când îl iau. Nu știm. Urmează să vă anunțăm ulterior. Sau mai aveți o variantă. Zic, ia spuneți-mi. Puteți să vă anulați cardul. Ia-i auzi! Dar mulțumesc frumos! Dar nu mi-am luat eu acum, că e bancomatul vostru prost și nu funcționează. <laughs> da, mă rog, îi zic, o întreb, doar în garantație aici că nu plec și iese cardul cu tot cu bani în jumătate de oră, că, nu că, mod nu, că în mod normal nu mi înghite cardul și trepornește deci nu mă Deci să cu... uităm cu în mod normal. Fără în mod normal, vă rog, deci insist, îmi garantați că e un apel înregistrat ăsta, că nu pierd nici card, nici bani, nici nimic, din cauza no, unei erori. Te telefon. Bă că nu băi, deci mi-au cauzat un prejudiciu. Înțelegi? Așa. A, nu, știi, ce în mod normal, în mod normal, în mod normal zic bine, nu mă înțelegem noastră. Oricum se filmează acolo, dacă am vreo problemă, după aia voi naba. Așa. Și sunt la banca mea. Înțelegi? Și zic, să la doamnă. Am pățit asta, aia am început să râdă la telefon. Zic, domnul, cum adică sunt obligați în 3 zile lucrătoare maxim să vă dea cardul? Cum... Bă, nu știu, nu mi-au zis nimic, nu. Ok, bine. L-anulăm? Hai să-l anulăm. Ea și anulează cardul ah, de Primesc meu. un card nou în șapte zile lucrătoare Și uh, Suma din fericire n-a fost retrasă din cont Deci operațiunea n-a apucat să se Înregistreze, deci banii au rămas în cont da. Dar ca idee Vă rog eu mult oameni buni, nu folosiți bancomate uh, Bancomate așezate în alte instituții Decât în sucursală de bancă Pentru că nu se uită nimeni la voi Efectiv. Băi, hai să ne, să ne, ai să ne, să ne Care au avut probleme cu cardurile În general până acum, nu? Pai, ar trebui să vorbim puțin despre probleme de astea cu cardul. Hai, hai, hai, caz... Mai ferim și de alte întâmplări. Ai caz de ai parte. Da. <laughs> 0372, 069, luăm telefoane imediat să ne spui ce probleme ai avut tu cu cardul. Da, cred că mai avea o soluție să scoți cardul de acolo, Bogdan. N-am de... drujba la Nu, mă. dacă ți a apărut pe ecran, uh, să ghicești rezultatul de la asta, o că Era într-o casă de pariu, și dacă ghiceai 1x2, îți da da înapoi. <laughs> <laughs> nu m-am gândit la asta. A, <laughs> ah, și am uitat să precizez ce era mai important. Am ajuns acasă și am făcut pană. Da, adică da. ziua asta de 29 noiembrie a fost superbă pentru mine. Sper că a fost mai bună pentru voi. Ne auzim la telefon imediat. Bună dimineața! Uite, ne ascund, la ține, strângem punct dorul meu de tine. Oh, oh. Te-a prins grăpit, rapid azi când împreună înseamnă ieri, despărțiți încep ne-a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 Fijetul inelar cu chi Ochii după ochelari Slâși, dar sinceri Colțuri de străzi În cap mii de gânduri Oare e în defect am citit printre rânduri? Dar să îndepărtez O fată care vede perfectul în tine O fată care Se va pierde în mulțime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 Vorbește, minte dacă mai poți Ei purtători de arme albei Noi transformați în hoți Și hot are, noi, hot are noi Și nu se reschid Am văzut prea mult noroi Dar tu, prezis, că, că tu mă știi din trecut, noi nu suntem perfecti, dar noi suntem vei. Hey, hey. Eu am găsit pe neva ca mine. un hey. imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostea mele este defect plus defect. Eu am găsit pe neva ca mine. un hey. hey. imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Eu am găsit un aparat uh, de ăsta, ATM Imperfect, ieri uh -huh. și povestea mai devreme că a rămas cardul spre vecie. Da. A rămas în bancomatul pentru că l-am anulat și la revedere. nu o să stau... Pătiți, i până la 30 de zile ca să mi-l de acolo. du mă, de ce cine stă atât cu cardul blocat? Dar hai să vorbim la telefon, 0372069699. Sună-ne dacă ai pățit ceva cu cardul sau scrie-ne pe WhatsApp, avem și SMS. Băi, am avut o problemă de genul ăsta în vamă în la 2014, ceva în genul ăsta la o bancă de-asta care nu e bancă. Știi că sunt, că sunt niște bancomate în București care nu aparțin de nicio bancă? Știu, alea cu curs valutar și cu. Da, nu poți nu să și schimb bani, cred. Poți nu să... știu ce sunt, sincer, nu am nimic cu ele, nu vreau să generalizez, dar ăla pe care l-am găsit eu acolo. În albastru? Avea. Cam așa, da. Uh, ăla mi-a mâncat un milion, pur și simplu. Deci eu am dat să scos și eu un milion și și mi-a dat cardul înapoi, pur și nu și n-am mai scos banii. Bă, și am stat și zic, hai că poate iese mai cu întârziere. Și am stat, 50 10, 15 minute, <gură> am stat. Am sunat, mi-au zis că n-au cum să rezolve. Mai ales că eram și în vama veche, unde, sincer să fiu, eu, nu știu dacă vine cineva să ne alimenteze vreodată. Mai bea, mă, și bancomatul la Poți să să trimiți un bancomat în vama? Să stea cu mine o vară întreagă, e... Bun. Da, frate, dar erau, erau banii mei de cocktailuri Nu erau banii lui de cocktailuri Ce facem aici? Am băut pe banii tăi aici. ai a... făcut și tu cinste dacă, pentru toate dățile când am mers Dacă ziceai, făceam eu cinste Avem un ascultător care ne-a scris pe WhatsApp Și a zis uh, He -he, Tu ești norocos, mie mi-a fost bloc blocat cardul În München. Altceva <laughs> Asta senzație Da, frate, da, cred, că, cred că e nasol Bun, uh, la telefon, îl avem pe Răzvan Bună dimineața, ia ne Răzvan Bună dimineața, băieți. Ai pățit? Nu am pățit nimic în uh, România, eu am fost în Irlanda, iar nu aveam probleme cu, uh, cu nicio bancă. Nu lua comisiune, nu-mi percepa comisiune, la absolut nicio bancă. Chiar dacă eram la altă bancă și ridicam banii de la okay. uh, banclua, Bancomat. Iar încă o ce puteam să fac, dacă nu aveam cardul la mine, aveam internet pe telefon, puteam să scot bani uh, după card cu telefonul. Cum? Cum? cum? Te conectai cu telefonul la bancomat sau cum? Da, da, da, te conectai cu telefonul la, la bancomat și îți bani. Păi și cardul pentru ce mai În caz că nu știu... În că n-ai net sau... În că n-ai net. că ne ia să ajungem la, la tehnologia asta? Și la, și la benzinărie la fel. Nu aveam bani, puteam să plătesc cu telefonul frumos. Mă conectam pe pos lor și ah. plăteam cu telefonul. Mm. În Irlanda ai zis, nu? În Irlanda, în Dublin Iarăși încă o chestie uh, Îți vedea orice magazin Îți vedea că te întreba dacă vrei cashback Băgai cardul, plăteai cei Făceai și te întreba vrei cashback Și îți vedea banii ei Intră și la noi, mă. o să și la noi în curând Legea asta, mai exact poți să scoți maxim 200 de ron De la casă Înțeleg, da, bine, timp magazin era până de euro, Bine, da. vorbim de alte Da, da lasă, zero orile nu mai contează da. Bine, mulțumim că ne ai sunat sănătate, sănătate și la mulți ani de ziua națională a României care este mâine. Mamă, dar cum stăm noi în țara asta cu dezvoltarea? Am impresia că încercăm să instalăm POS-uri în peșteră. Când o să avem și de tehnologie de asta? Eh, și tu acum. Plătești cu telefonul, frate. Tu stai să seama... mai fi hater Să treci telefonul, știi? Tut. Da, ați cumpărat. Cum e? Ai o imaginație bogată? Crezi că ești un maestru al jocurilor de cuvinte? Îți place să te distrezi în gașcă? Avem o provocare pentru tine! Ascultă Dimineața în Marefel cu Bogdan și Șurubel și Ionuț! Participa la concursul Tabu și ascultă indiciile primite de la matinali! Totul se întâmplă contra cronometru! Dacă ghicești cuvântul secret al zilei, câștigi cel mai cool board game! Tabu! Distracție de nedescris! Doar la Radio 21! stație de distracție!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 Dream like my daddy before me So I started writing songs I started writing for me <laughs> What you gonna say? You ain't running games I'm a real big baller Cause I made a million dollars And I spend it on girls and But you, you don't wanna be <laughs> Distracție. 21. Bună dimineața, este ora 8 fix, au venit știrile la Radio 21 și a venit un uh, soare absolut superb. Uite, la, îl prăjește pe față pe șirubel <cute> în secundă. Ce bine e! Îți facem o poză, te punem pe Facebook. Stai acolo, că e frumoasă lumina. Alexandra Gavrilă, bună dimineața! Nața bună! Știrile ore 8 la Radio 21, te ascultăm! Bine, v-am regăsit! Ultima zi lui noiembrie aduce temperaturi scăzute, maxime între minus 5 grade Celsius. Soarele se arată azi prin țară mai puțin în centru și în sud. De după amiază va pe spații Mici în jumătatea de nord-vest și în Carpații orientali. Este cot galben de ceață la această oră în județele Olt, Gorj, Dolj, Vâlcea și Mehedinți și posibil de punere de polei. 2-3 grade în București vom avea la prânz și soare în dimineața asta. Acum sunt minus 2 grade în capitală mieră în justiția din Constanța. Doi șoferi care și-au parcat neregulamentar mașinile au fost condamnați definitiv pentru ucidere din culpă. Un bărbat care conducea cu viteză mare a pierdut controlul volanului și a lovit cele două autoturisme parcate neregulamentar. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a murit la scurt timp, motiv pentru care a fost deschis un dosar penal. Cei doi șoferi care și-au parcat neregulamentar mașinile au primit câte 9 luni de închisoare cu suspendare. Continuăm știrii de ziua națională a României CFR a anunțat că suplimentează numărul de vagoane. Anunțul face referire la rutele cele mai circulate. Trenurile care merg către orașele, alba Iulia, Iași, Timișoara, sighetul marmației, Satumare, Baia Mare, Arad, Suceava și Cluj-Napoca, dar și către destinațiile turistice de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei, Petroșani, Stațiunea Straja și Piatra Neams. Trenurile vor fi suplimentate cu vagoane de azi și până pe 2 decembrie. Peste 400 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică și siguranța spectatorilor la meciul de fotbal dintre Dinamo și Steaua programat de la 20 și 30 de minute pe arena națională. Accesul spectatorilor se va face de la 18 și 30 de minute. Fanilor echipei li se permite accesul prin intrările situate pe bulevardul Pierde Cubertaon și strada Maior Coravu, în timp ce intrarea din bulevardul Basarabia este rezervată suporterilor stelei. Și ultima informație, și-a înscenat răpirea ca să poată face rost de 10.000 de euro, pe care ulterior i-a cheltuit în numai două zile pe distracții. Vorbim despre nepotul unui magnat din industria auto, care a reușit să obțină de la propria familie fabuloasă sumă de răscumpărare. La Poel, când destul de cunoscut în lumea modei, a fost arestat în urma faptei sale la New York și apoi a fost pus în libertate. 8 și 2 minute, știrile se încheie aici, rămâneți în stație de distracție dimineața în mare fel. Continua. Mulțumim frumos, Alexandra, și vorbim imediat la 21 despre ce ne face Google-ul. Doamne, ce ne face Google-ul. Până la una alta, Ray Shremurd, Black Beatles, piesa din Mannequin Challenge și neața. release cash,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 Most. get you somebody that can do both black beetles got the bass belly rolling she thinks she love me i think she trolling that girl is a real crowd please small world all the friends know of me young boy living like an old geese quick release the cash watch it fall slowly break your heart baby Don't break your heart cause... Este 8 și 5 minute Dimineața în mare fel cu Bogdan și Șurupel La Radio 21 și Ionuț Care este în Brazilia, la Rio Cu ascultătorii care au plecat în campania school. Și o să stăm de vorbă cu Ionuț În direct din Brazilia, puțin mai târziu Dar... Asta până atunci avem o obsesie de a lui Bogdan care îl urmărește de ceva timp Da, este vorba despre Google La propriu, mă urmărește de ceva timp Google. Am da. descoperit un link o, Pe care dacă intri și ești logat Cu contul de Google, practic vezi tot Istoricul tău geografic Da, frate, este funcția de cronologie De la Google Maps Da, în momentul în care telefonul tău are internetul Pornici location services on și ești logat pe Google pe telefon Toată lumea are Gmail-ul sau ceva de la Google logat pe telefon probabil. Da. El înregistrează în continuu Și am, am fost uh, Efectiv, uimit să intru pe la, Să văd toate locurile din lumea asta Unde am fost vreodată Deci sunt punctulețe. așa peste tot pe unde am fost înțeles. Asta e. deci tu nu știi că telefonul tău face asta Și doi la mână, da Am fost și mai șocat să aflu că De exemplu, Google știe Hai să luăm random, data de 31 octombrie 2016 Deci da? acum o dână, da. Deci fii atent, mi arată măzgălit pe harta Bucureștiului exact pe unde am fost Și mai mult decât atât, îmi dă de falcat, scrie așa La 6 și 20 de minute erai pe strada Ionedelcu. Nedelcu dimineața de la 6.53am până la 12pm Ai fost pe strada Horia Măcelariu Deci la radio da. De la ora 12 ai plecat Spre plața hotel nu știu ce După care ai plecat spre sectorul 4 La com complexul Maa. comercial nu știu care După care la ora Nu știu, 7 seara Uite, la 7 seara te-ai dus la Mall. <laughs> Și mi-arată adresa Înțelegi exact unde am fost cât am stat, cât am condus de acolo până acasă, în minute, și pe unde am luat-o. Wow. Deci, practic, am itinerariu am toată ziua aici. Imaginează-ți că următoarea funcție, probabil, va fi să-ți scoată ochii. O să-ți scoat... De ce ai fost, mă?! <laughs> Ești Google-ul, știi? Băi, nenorocitule, unde ai fundea? Acum e periculos pentru cineva să aibă link-ul ăsta și să te poată urmări ca, așa uite, de exemplu... Nu decât cu datele tale. Da, da. Cum ar fi să aibă nevastă ta acces la Google-ul tău? Adică... În general, da, acum poate să urmească nevasta și când îi spui că ai lucrat până târziu se uită pe halt acolo și zice Aha, ți-ai mutat biroul la bambu, ha? Ai lucrat până târziu. Iată trece aici. Vai de capul meu! Și Deși... poți poți în momentul ăsta să regreți în timp real toate greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Că vezi, uita, aici m-am dus acolo și am făcut pană. Păi la bătrânețe o să poți să te uiți în spate și o să poți să vezi la pe vârste, știu unde ai fost, că la 20 de ani ai și tu acolo toate cluburile, toate campusurile universitare. Tare. Așa, toate bibliotecile... Mergi mai departe, spre 30 de ani, ai dat da check la maternități, da. la toate magazinele cu creme și cu pampări. Și tu știi de astea. La 50 Asta. de ani, ce să ai? La 50 de ani, dacă ești tată de fată, cum ești tu. cred că deja ai vizitat toate magazinele de arme <gătări> <gătări> și începe așa timid, timid să intri și prin plafare. <gătări> Cam asta ar fi. Și cine mai rămâne? Mai ai 60 de ani? De acolo, cred că o oprești contul Google. Pe la 60 de ani, biserici, farmacii, naturiste, pe, cred că ai istoricul moaștelor <gătări> pe care le-ai vizitat. Să <gătări> pe la ce moaște ai stat și cât. <gătări>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 Poi te lasam noi în pom cu bradul well, okay. hey. wow. cool. Radio 21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 Servis anvelopele de iarnă TIGAR Sunt la maxim 145 de lei TVA inclus Iar la 4 pneuri achiziționate Primești un set gratuit de huse pentru acestea Detalii în rețeaua Renault și pe www.reno.ro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 Shut up. Wearing Cuban links, yeah. designer mix, Inglewood yeah. finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known no. to keep the color no. red, the blues. Woo, shit! Whoop. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! Oh. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep, keep up! Oh. Why you mad? Fix your face. Say my fault they all be jocking. Keep up! Yeah. Players only. Come on, put your tickets, raise up, shoot up, move. Girls, what y'all trying to do? 24-karat magic in the air. Get to talk so bad. A look out. Mm. Mm. Second best for the hustlers. hustlers. Gangsters. Gangsters, bad bitches, and your ugly-ass friends. <laughs> I cannot preach. Uh -oh. I, I cannot preach. Uh -oh. I gotta show them how I can get it in. First, take your six, sip. Do your dip.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 Sound, sound, sound, sound, sound. Come on now. <laughs> 24 music. <laughs> Don't so fight the feeling, you fight the feeling. Just put your ticket, her, up. 14 minute dimineața în mare fel la Radio 21 Și avem un concurs foarte drăguț Toată săptămâna avem acest concurs Ne distrăm cu jocul Tabu Un board game foarte drăguț Este board game-ul distracției de nedescris la propriu și la figurat Conține niște cartonașe pe care sunt scrise cuvinte Colegul tău de echipă extrage un cartonaș și citește în gând cuvântul secret Pe care trebuie să ți-l explice ție Până aici... Sunt simple lucrurile, doar că descrierea nu are voie să conțină anumite cuvinte tabu și cuvintele astea tabu, patru la număr de fiecare dată, sunt fix sale de care ai mai mare nevoie ca să ghicească și-anume colegul tău cuvântul. Acum vedem cum te descurci fără să folosești cuvintele tabu în, în jocul real. De data asta, noi suntem testați, noi încercăm să vă spunem voi, care este cuvântul, fără să folosim cuvintele tabu și cine ghicește 0372 06 intră în direct la Radio 21 și pune mâna pe un board game tabu. Avem uh, câte două indicii de dat, fiecare. Da, și uite, extrag cartonașul acum. Așa, am văzut cuvântul secret Asta e cuvântul secret Gata, hai Și avem și cuvintele astea tabu Deci fără să fără să fără asta, da? Deci zici de acolo, da, bine Bun, dau eu primul indiciu Hai zi Este mai bună când nu e rece Asta e primul indiciu Bine, am și un indiciu Poți să agăți cu ea Că poți să cuiva Te invit la... Așa Miroase pf, Superb, absolut excelent Poate da. să schimbe ziua mirosul ăsta Da, stai că dacă dau, eu am un indiciu în cap Care ar putea să pf, O dea practic prea ușor pentru toată lumea mm. Îți de energie dimineața Ai voie Am voie? N-am folosit cuvintele tabu, folosit păi da, cuvintele tabu nu? Hai, 0372 069699 Care este cuvântul secret De astăzi? Ne dai răspunsul corect Și câștigi un board game tabu Cine este la telefon? Păi te încercăm cu Dragoș din București. Bună dimineața, Dragoș! Bună ziua, Dragoș! Ai fost atent? Da! Ia zine, care e cuvântul? Cafeau! Cafea. Bravo! Ăla <fie> e cuvântul, unde te-ai prins? la Te invit la O? Da, exact. Acolo, acolo. a fost destul de ușor, nu? Da. Hai să spunem care sunt uh, cuvintele tabuite. N-am avut voie să folosim neagră, cofeină, fierbinte și aromă. Și automat n-am avut voie să folosim nici cafea Că era cuvântul da. secret Bravo, bine, păi premiul merge la tine Un board game tabu, să mai puțin la telefon, da? Bravo, zi frumoasă, mersi că ne asculti și sper că ai liber în mini-vacanța asta și te bucuri de ea. 8 și 17 minute. Dacă nu ați câștigat tabu la radio, nu e nicio problemă. Concursuri mai avem săptămâna asta și altfel oricum pe radio21.ro vă așteaptă uh, două board game tabu în fiecare zi. Mare atenție, da? Intrați la secțiunea de concursuri, completați formularul și la finalul săptămânii extragem 10 câștigători. Multă baftă! și Radio 21 Pagină de distracție Acum, pentru că este 8 și 18 minute Ii. și pentru că este Sfântul Andrei astăzi, am zis că șurubelare fiind sărbătorit, onoarea de a alege piesa pe simțit, am zis să o dedici tuturor sărbătoriților, nu? Da, mi-ar plăcea să fie o piesă pentru toți cei pe care îi cheamă Andrei sau Andreea și le-am adus cei mai buni. Efectiv, tot timpul mi îmi place să dau cei mai buni și vreau să Vreau să fie o piesă de la cel mai bun DJ de muzică electronică din lume, din punctul meu de vedere În zona asta, electronic, înspre arții dub O să, o să vezi, este o nebunie ce se întâmplă acolo și dub, da, precious wrestlers Pe care Flume foarte tare, și pe care ar trebui să-l descoperiți dacă nu l-ați descoperit până acum Și cu una dintre cele mai tal voci masculine din lume Din punctul meu de vedere Și aici foarte multe fete vor uh, reșina în mașini Pentru că este vorba despre Justin Timberlake nu. Chet Faker, Justin nu. Chet, Faker frate. Chet Faker Da. O să vedeți despre ce e vorba O să-i auziți vă cea băiatului ăstuia O să auziți instrumentalul genial de la Flum Piesa se numește Drop the Game și este piesa pe simțite de astăzi Este melodia care te duce la muncă Este piesa pentru toți cei pe care Îi cheamă Andrei sau Andreea Mi-ar plăcea să o ascultați I've been seeing, oh, I've been Și să o savărați Ca pe prăjituri. La mulți La mulți Listen, you are my son I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Hush. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. I've been seeing Oh, I've been seeing your soul. Give me things that I'm Tell me things that you've done I've been feeling old I've been feeling cold You're the heat that I know Listen, you are my son Ce ni s-a stricat jucăria pe piesa asta Doamne, doamne cum e piesa asta Flum și chat Fake Drop the Game da. De foarte mult timp am văzut ascult dimineața Asta sărit se puțin puțin piesa, nu știu de ce Păi dacă... de pe casetă da, asta este Dar foarte bună piesă și bravo chatfaker Chiar are o voce superbă băiatul ăsta Da mă, dai seama, nu e pentru toată lumea Nu toată lumea știe de chatfaker Dar, într-adevăr, dintre artiști ăștia mea, mai underground Este cam cea mai bună voce masculină Păi să știe cât mai multă lume de el Că e foarte bun 8 și 22 de minute Și Rubel O fi astăzi eu ta de nume O fi tu, Andrei, dar nu te iert Ne luăm la harță și astăzi Ia Acum, ce mai ai cu mine? Dacă o să câștigi tu lupta de astăzi, am o scuză. Era ziua ta, te-am lăsat. Mai ai lăsat. Dar am o vagă senzație că nu va fi cazul. Pentru că, să explicăm la ce ne referim astăzi, ce faci atunci când este ziua unui prieten? Îi dai SMS sau îl suni? Am avut, am purtat discuția asta cu șurubel în contradictoriu, am adus-o și pe post și vrem să vedem cum procedați voi. Da, este pe... ziua unui prieten, o cunoștință, un prieten, Vrei să-i urezi la mulți ani, îl sau îi dai sms -uri? Eu nu te înțeleg pe tine cu faza asta că tu dai sms ul tot timpul și uh, parcă nu transmiți nimic. Acum vreau să te iau pe o parte filozofică, dar vocea unui om chiar transmite energia pozitivă și e mișto să-i auzi vocea, știi? Ai adică e mișto să te sune și să-ți spună, parcă simți că ține la tine. Așa SMS-ul puteai să mi fi scris când ești tu la baie, Bă, uite, ai, la mulți ani la ăsta... Păi dacă era așa, mai după SMS-ul, mă deci mai de SMS dacă Păi îmi nu, interesa. că trebuie să dai Că, că să, ce? Așa că și el ți-a dat ție și... Înțelegi? Deci sună ca o obligație așa SMS-ul Bă, da, când îl suni... No, eu nu văd așa lucrurile Mie mi se pare că în ziua în care ești sărbătorit Se aplică regula de la linia de urgențe Adică? Adică trebuie să rămână liberă linia Pentru apelurile cu adevărat critice mama tata... Surori, frați, bunici, unchi mătușe și tot așa în jos spre diferite grade de rudenie Deci astea sunt lucrurile, apelurile cele mai importante Prietenii, îți pot da un mesaj Băi, la mulți ani, mă, fraiere, să fii sănătos, să ai parte de succes alea Și las că ne vedem noi la bere Asta e mesajul ah, de la mulți ani Băi, de asta, vezi când suni un om să-i la mulți ani? Mai greu te refuză dacă îi zici când ai și tu berea Bă, te insinuezi acolo în păi bugetul omului te mai insinuezi când Băi, o să știi că un apel poate să pice într-un moment prost SMS-ul așteaptă cu minte până poate fi citit E super cu minte la coadă, nu deranjează pe nimeni, nu se Știi ce-mi place mie să fac foarte mult și este cea mai mare distracție a mea atunci când e ziua unui prieten să sun și să-i cânt. Mulți-i mulți Da! Și nu, eu țin așa două minute, nu ai de ce să facă, nu poți să-i închidă. Și poți și tu când așa și o duci mai departe. Și altă dată Bă, nici Continui. Și am plecat să colindăm! Bă, nici este ce mai te și după două minute îți zici, hai la te popa și închizi. Pff, mai tare lucru, ce mai tare Băi, trolling. Băi, șurubel, secolul vitezei, șurubel. Ăștia nu mai știu cum să ne facă tastatura mai ergonomică și mai ușor de folosit ca tu să suni. Nu! Poți să scrii supereptate. Îți lași da. acolo sentimentele într-un mesaj foarte frumos. Este la fel de drăguț ca o scrisoare pe vremuri. E același lucru. Hai să vedem la telefon. La telefon 0372069699 trebuie să ne sunați. Ca să votați, nu puteți să votați prin SMS Astăzi, ce faci atunci când e ziua Unui prieten, suni sau îi dai mesaj Asta Amânia e întrebarea Alege Da, bună dimineața.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 suni sau îi dai SMS să-i toate cele. Asta e întrebarea. 0372 069699 Eu sunt pro SMS. Mi se pare mult mai eficient. Mi se, mi se pare mult mai, uh, mult mai ușor și pentru mine și pentru persoana care primește. Cum ar fi să sune toată lumea? Tu îți dai seama că omul ăla n-ar putea să facă absolut nimic. Start? Nici măcar nu ține bateria să vorbeștea da. ta la telefon. Tu ai, tu ai fost și mai ce mereu, mai dece decât mine. Asta e. Lasă, mai e Asta încă. e, asta e Haide să vedem uh, ce zice lumea la telefon Uite, vorbim cu Viorel Bună dimineața, Viorel Bună dimineața, dragilor și la mulți ani La eee, mulți -i. ani, ui, ani Ia zi, SMS sau telefon cum ar fi fost să vă dau un SMS, prefer apelul telefonic. Da, dar tu nu ne ai sunat pe noi ca să ne urez la mulți ani. Vorbim de altă da, m-a sunat pe da. mine să la mulți ani și pe Beatrice. Atât de impersonal este un SMS, încât nu pot să mă abțin. Am o listă întreagă de prieteni, mă rog, apropiați, să spunem, uh -huh. pe care de abia aștept să i sun în, în momentul respectiv al anului și să le pun întrebarea elementară: Ce mai faci, băi fratele meu, după un an de zile normal? Ce mișto! Bravo, bravo. Bine. Sună la zero pentru telefon. Sună bine, sună bine, nu pot să mă abțin. Pur și simplu. Perfect. Bine, mulțumim frumos ba, că da. suma, sănătate. Ce frumos a explicat tot conceptul doamne. Iulian, bună dimineața Bună dimineața Cum faceți voi la Suceava? Eu sunt de părere că ar trebui Să-l suni dacă vrei Să-i spui mai ales dacă e prieten cu tine, Și amic să fie faci să dai un telefon Un mesaj Poate îl vede, poate nu-l vede prin Sutele de mesaje care se le primească Aie Aie și cu cât e mai vedetă, gen Bogdan Ciudoiu da. da, da, da, da Bine, deci suni și tu Bă, chiar așa om rău sunt, ca dau mesaj așa, nu, nu ești om ești ignorant hmm. Mulțumesc, 2 la 0. Bine, Iulian, băi, tu cum ai mai făcut prost Știi ce înseamnă ignorant? Caută, vezi, vezi că nu pare, nu e om care ignoră lucruri uh, Și îl avem și pe Cristi din București Bună dimineața, Cristi Bună dimineața, băiți, Bogdan pare rău 3-0 3-0, așa ceva da, din păcate era În primul rând, la mulți și rubel. Hei, menții frumos! Așa, și toți care poartă numele de Andreea. Andreea, zic uh, eu, votăm cu tine pentru că, din punct de vedere al unui prieten, este mult mai ok să îi dai un telefon. Dacă nu e chiar așa de bun prieten, da, dai un mesaj. A, deci, în funcție de. Adică, poți să înțelegi da, ceva da, din faptul că ai un mesaj? Adică, o interpretezi? Da, da. Voi ați zis de prieten, da, prietenii da. se sună. E un om cu care te simți bine, un în general. prieten, da, acum, nu o fi frate de sânge, că da. pe, ma pe mama o sun evident sau pe... normal. Vorbim de un prieten. În primul rând, de ziua mea, a fost acum o și ceva, au luat de, așteptam să nu scriu mesaje de mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, Adica <laughs> Adică te ocupi jumătate de zi, scriind chestiile astea și... Stii care e singura. Stii care e singura observație pe care aș avea aici, că ok, am câștigat, deci toată lumea sună, dar nu trebuie să te întinzi la telefon. Că așa faci să nu iei din timpul lui, prețul, bă, îl suni, bă, la mulți ani, sănătate, tot ce îți dorești, mi-ai spui-tu ce vei i spui acolo și nu-l ții la telefon. Hai mersi frumos, bine, hai ne vedem, lasă, dai tu bere. Gat, exact, și încheia exact. frumos cu dai-tu berea, care este cârligul, că te următoarea întâlnire. Bine. Mulțumim frumos că ne-ai sunat, Cristi. Bărbat, și sărbători fericite acum la început de decembrie. Bun, hai, fie atent, terminam acum discuția. Da. Te sun. Da. Îți zic la mulți ani Așa. și trecem repede la partea cu Dauber, da? Da.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 retail, plan de viitor și dulciuri în ghietuțe. La Lidl! Ca tata! Lidl angajează oameni surprinzători pentru cariere surprinzătoare. Aplică pe cariere.lidl.ro și descoperă multitudinea de beneficii pe care le primești încă de la angajare. Și pentru tine, dar și pentru toată familia ta. 22 de ani, flanco cu 22 de motive de sărbătoare. Motivul 2 iPhone 7, memorie internă 32 de giga și cameră 12 megapixel este 3399,99 lei sau 170 de lei pe lună 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc fără adeverință. Flanco. Radio 21. Vamos a como Radio 21. Viața sănătoasă, consumat zilnic minimum 2 litri de lichide. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio 21! 21 Hai că Andrei, hai că s-a făcut 8.42 de minute La mulți ani sărbătoriților mulți ani! Și s-a Și să primiți cadouri frumoase Eu am primit un cadou care este Mamă, deja, deja Nu știu ce o să mai bată cadoul ăsta Vine de la prietena mea, care mi-a adus Încă de aseară, da. atenție Cum a evoluat tehnologia O imprimantă cât palma Bă, băiatule! O imprimantă cât palma? O imprimantă cât palma este după tine se încarcă, nu trebuie să bagi în absolut nicio priză, nu trebuie să faci absolut nimic cu ea și scoate niște pozici mici așa și super drăguțe. Genial. Și pot să... ce, Bluetooth? Adică? E Bluetooth din telefon, bag din telefon. mea. facem poza. o poză în secunda asta, poți să sti aici? Da. și sti ce vreau să sti sti magnetice ca să le fac sti le punem pe da. sti sti să ne facem o... știi ce? Po -o să poză facem o sti atunci. Să sti sti sti sti sti sti sti sti asta. sti sti asta, sti sti sti sti Te sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti foile și cu toate cartușele sau și sau e hârtia. Ah, așteptați, e hârtie, de -aia specială, care are culorile în ea, practic, și ți activează... Există imprimată. așa Există ceva? Există ceva, da. Mamă! Oricum, îi mulțumesc foarte mult, iubitei mele. Ce drăguț! <laughs> ce frumos! Da. Acum se umpli frigiderul cu poze cu noi. Da, aș vrea să-ți fac și ție, Bogdan, o poză așa. Acum, pe care să ți-o pui pe frigider da. și o să-ți mai imprim și o poză cu tine de acum 5 ani de când erai slab ca să ți le pui pe amândouă pe frigider să știi când deschizi frigiderul de fiecare dată să te mai da, mulțumesc frumos. De acum Da, ani. Acum ce începe? cum trece timpul ăsta, Șurubel? Hey. Tic-tac, uite așa face ceasul. Vescan și Mahia Beldo. Tic-tac la 21, la dimineața în fel Stai tic -tac, cu noi. Tic-tac, ani trec ne schimbă Ne schimbă Cet încep să nu mai recunosc Omul din oglindă Tic-tac, atât de amintiri ți-adună Și m-am trezit bătrân Dar joca m- cam adormit. De clar mi amintesc, Cât de mult visam să cresc Acum nu mulțumesc, vreau să mai copil Măcar o zi tic multe s-au schimbat Și pușta anul de altă dată Acum a devenit bărbat Dar ani trec La fel de rapid oricine cine-i fi Până mai e Toți prietenii mei Parcă erau copii Ne țineam doar de prostii Aproape fiecare zi Azi îmi de sufletul Că-i văd cu propriilor copii Alți bagă muncă Zic și noapte rate Mie de probleme spate, banii ne ajung te din șapte, Încep să apară Finele albe Primele riduri Tic-tac Inima ce i Cerc să nu mai cunosc Omul din obrindă, atâtea amintiri, să-ar dune Și m-am trezit bătrâna Darca, m a Te, ca, și ne pas să nu prească, ti ca, și ne pas să nu prească, ti ca, ci ne fac să nu prească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 Înțeleg ce simt Cam visele contra cost Și drumul vieții contra timp Tic-tac trec, ne schimbă Ne schimbă încep să nu mai recunosc Omul din oglindă Tic-tac Alte te amintiri Și m-am trezit bătrân Dar știu m-a tac Și să nu oprească să l oprească picăci să nu opreascăm Voi voie ediția specială dimineața în mare fel, de 1 decembrie. Nu că nu mi-ar plăcea dar îmi place că nu da cei ce pot și o fac frumos. Spăi, <laughs> damni, de ce vin în cap, nu Salut, suntem Carlos Dreams și ne auzim la radio 21 pe 1 decembrie România de mai tare. Nu se rata, da, ediția de mâine dimineață De 1 decembrie la Radio 21 Facem nebunie cu foarte mulți Artiști care au stat de vorbă cu noi Și avem și un invitat special Mâine dimineață, pentru că Ionus este în Brazilia În Brugel Îl înlocuim cu Și vom vorbi cu Ionus din Brazilia live ora viitoare Nu ne locuim cu nimeni Nu poate fi înlocuit Ionus Dar vine un invitat și face misiunea cu noi Toată dimineața, zicem acum Nu, peste 10 minute Peste 10 minute anunțăm cine este da. Bine, credeți-mă, o să vă placă foarte mult. Uh, până atunci, bucurie mare, vreau să textaz în mașini și la birouri și unde ne ascultă lumea în secunda asta. 3 km de autostradă la ieșirea din București vor fi deschiși până la sfârșitul anului! ce m-ați presa! Da, m, m fotografii! 3 km no! întregi! trei. băi, de la A la Z! Ce auto de asta? București-Ploiești, în zona Petricane, acolo se, se lucrează. Băi, și sunt conform graficului, mă. Conform graficului? Bine, să nu înțeleagă lumea că o să se termine autostrada până la sfârșitul anului, la modul că iese în Petricane. Nu! Nu! Să în Popasului pentru un moment. Pentru cei care nu știu, popasul este strada dintre centură și pe Tricani, unde urmează să se încheie Aha. autostrada, da? E, o să... -ți... Poți să ieși pe firul ăla până în popasului. Deci, vii de pe autostradă din timpul și cobori popasului, nu mai ești obligat să cobori pe cintură. Asta da. e ideea. Băi, mă rog, cu ideea asta că suntem gata la timp, parcă nu mă răscolestie așa un pic, nu s-a obișnuit cu treaba asta, mergi o întârziere, până în, măcar până în 2018. Știi care e faza de a de te ia așa, ametsește, adică wow, e gata la timp ceva, o stai că nu știu cum să reacționez. Bine, mă da, stai Ce faci? Are 3 km autostrada asta, e mai scurtă ca Panclica. dai seama e o autostradă atât de încă dacă spui pui cruzi controlul al tău la mașină de poți să conduci fără piciorul pe pedală, că, că te înjură computerul de bord. Bă, hamiltoane, mă, stai, mă, fi serios, mă!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 Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari specificații la telefoane pe net, dar vii și în magazin ca să le vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai smartphone Samsung Galaxy A3 ediția 2016 cu 4G și cameră de 13 megapixel la numai 949 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. <fie> It was a crush, but I couldn't, couldn't get enough. It was a rush, that gave me your love. My I mom mean, was saying, I was just, but now what's just now? You love you. My enemy, my enemy. Cele mai tari hituri Radio 21 I'm trying to put you in the worst mood uh. P1 cleaner than your church shoes uh. Really point to just to hurt you uh. I kill any pain, look <laughs> like what you got I'm a motherfucking star boy. Look like what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me yeah. Every day a nigga try to end me yeah. Pull up in that roadster.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 If I kill any pain <laughs> Look what you done <laughs> I'm a motherfuckin' star boy <laughs> Look what you done <laughs> I'm a motherfucking star boy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 A special bond of creation ha. For all the single moms out there Going through frustration Clean by the neck, china by the thing might never She works the night By the water She's gone astray So far away from my father's daughter She just wants her life For a baby All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 în cu șampoul la 59 de minute. Ne pregătim să intrăm în ultima oră de dimineață al mare fel de Astăzi, de Sfântul Andrei, avem de dat o tabletă la scutătorul pe vers. Spunem și cu boss să câștige o super excursie în Turcia de 1 decembrie la Radio 21 și vorbim și cu Ionuț în direct de la Rio. Vine și ora în care facem dedicații ca la radio. Rămâne cu pe noi. Acum vin știrile 21. Distracție. 21. Ora 9 fix, știrile 21 Le-am promis, sunt aici Alexandra Gafrila e pregătită, bună dimineața Bună dimineața, ascultăm. bine v-am regăsit Ultima zi a lui noiembrie aduce Temperaturi scăzute, maxime cuprinse Între minus 3 și 5 grade Celsius Soarele se arată astăzi Prin țară, de după amiază va Pe spații mici în jumătatea de nord-vest Și în Carpații orientali Este cod galben de ceață la această oră În județele Old, Gorj, Dolj, Vâlcea și Mehedinți Și posibil depunere de polei 2-3 grade în București vor fi la prânz, avem soare în dimineața asta, momentan se înregistrează minus 2 grade în capitală. Decembrie este luna cadourilor, dar și a controalelor. Inspectorii sanitari veterinari vor verifica toate târgurile de animale și piețele înainte de sărbători. De asemenea, Direcția Generală Antifraudă din cadrul fiscului anunță controale la nivel național de astăzi și până pe 4 decembrie. Continuăm știrile. Studenții și elevii cu drept de vot vor avea transport gratuit cu trenul în perioada 8-12 decembrie. Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată de guvern, călătoria gratuită se va acorda dus-întors de la localitatea în care studiază la localitatea de domiciliu cu tren regio și interregio la clasa a doua. Biletul de călătorie se liberează în gări și agenții de voiaj pe baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student. Schimăm subiectul potrivit unor cercetări, afacerile producătorilor români în domeniul sucurilor naturale au început să crească, semn că și românilor le-a crescut apetitul pentru fructe proaspăt stoarse la pahar. 58 de milioane de litri s-au cumpărat numai anul trecut. A crescut și numărul fabricilor care produc băuturi naturale din fructe culese din livezi vândute apoi în magazine. Cea mai bătrână persoană din lume a împlinit ieri vârsta de 117 ani. Italianca Emma Morano e ultima persoană în viață de pe planetă care s-a născut înainte de 1900. Medicul bătrânei a dezvăluit că aceasta ar fi ținut o dietă specială bazată pe ouă după ce a fost diagnosticată cu anemie la finalul primului război mondial. 92 minute, știrile se încheie aici Rămâneți în stație de distracție A fost diagnosticată cu anemie la începutul Primului război început. mondial Și de atunci ține regim Doamne, ferește, da, fata, păi, da, Eu am a... încercat 5 zile și mi-au ieșit 3 Ai văzut ce mănâncă, nu? Ce am mâncat toată viața Două oh, crude da. și unul fiert da. Băi, nu, scuză-mă, dar dacă asta e secretul Eu chiar nu-mi doresc atât de mult să trăiesc cu pe adică Să vină cozonaci, să vină prășiturile Să vină sarmarele și sărbătorile Și să vină tableta, pentru că imediat Poți să câștigi tabletă pentru o lună La ascultatorul pe verzi Dacă ghicești ce piesă voi traduce eu Bună dimineața! like that you just made me trip fall and land on your lap Something bad boy smooth body hotter than a sun i don't mean to be rude but i look so damn good oh yeah Este 9 și 6 minute. Bună dimineața, Şurubel! Bună dimineața, dragi ascultători! Ești pregătit pentru Ascultătorul pe Vers? Sper că sunteți și voi pregătiți. Numele meu este Şurubel. Și astăzi voi traduce o melodie la Ascultătorul pe Vers, melodie pe care trebuie să o ghiciți. La 0372069699 ne spuneți ce piesă este și puteți să câștigați o tabletă pentru o lună. Cum <laughs> <laughs> pentru o lună? Am adus o mică parte din piesa următoare deoarece este foarte lungă. E, e pentru totdeauna una tabletă. Da. da? Pace în sus. Orașul A. Da. OK. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Așa e piesa? Da. da. Da. Fii atent. Hainele mele sunt ridiculoase În club arăt cam dubios Și rulez Toate femeile sunt atente Dacă ții bine de acolo O să mulg vaca <fie> Uite de jocuri O să scuip adevărul Nu o să mă opresc până nu le prind În costumele de la naștere Da Da Da Da Da da, da. Nu pot să cred da. că sunt versurile Așa sunt veștile. 0372, da? Da. 069, da? Da. 699. Da! Cine e la telefon? Cine ne-a premiul astăzi? Încercăm cu Mariana din București. Bună dimineața. Uit, s a uite, Mariana s-a speriat. Da, este cea mai ușoară piesă. Mariana? Da. Există o singură piesă care a dat atât de mult, da, în ea. Vasile, bună dimineața. Bună dinleata. Ai emoții? Un pic! Da! da așa de se de zice! De da. da! Ia zi Vasile, da. ce piesă avem astăzi la ascultătorul pe vers? Uh, o, știu cum de că... E cam grea! E, e cam, cam grea, grea dar da, da. adună-te, trage în piept, dacă vrei tableta trebuie să ne spui. Da, este de mai OF uh, APOLOGY. Nu este Ah, Nu Nu este Nu. Nu, nu, după atâta da, vine nu Hai mă că ușor Încercăm cu Mariana de la Cluj Bună dimineața Mariana mai, Mariana. băiești Știi ce piesă avem azi la ascultătorul pe vers? Când tot încerc Și de fiecare dată mă tot încurtați aici Ia zi Cu ce te încurcăm noi? Păi că tot traduce zice piese din astea foarte ciudate. Păi ia care e piesa de azi? Când o să vezi ce piesă e azi, vai. Parcă piesă zine, hai. Nu știu să zic, nu știu, nu, chiar nu știu ce să zic. Ne pare rău, Mariana. Nu, nu înțeleg ce se întâmplă, chiar așa de greu este. Nu pot să cred la melodia asta. Eu am încredere în Cluj, uite. Claudiu, bună dimineața. Bună dimineața! Forța fie cu tine, Claudiu! Ce piesă avem azi la ascultătorul pe vers? Cred Blessed Scott? Nu! Ce tare! Mamă, poate chiar să se câștigă de ziua mea! Nu e asta piesa? Auzi-mi domne mie e tableta? Nu-ți rămâneți! Dragoș, bună dimineața! Salut, băieți! Dubla 16! Ce piesă avem azi? Bă, eu cred că v-am luat-o, dar acum hai să vedem! Zine! E cumva așer cu ea? Auzi cum zice yeah, yeah, yeah. Da, da, da, da, da Asta e piesa Bravo, Dragoș Unde te-ai prins? Cum ai făcut tu și alții au făcut? Sunt cel mai mare fan asta e toată ideea Mamă, ești fan și te-am prins, yeah, perfect yeah, Bravo, yeah. ai luat tableta yeah. lu puțin pe linie, da? Yeah. Uite e cât de dat zici aici yeah. Mereci, mereci yeah. Așa, Stai acolo, o zi frumoasă yeah. Și dacă tot am dat play piesei Hai să o ascultăm, e 9 și 10 minute Rămâi cu noi în câteva minute Auzi, ce face Ionut în Brazilia în Brazilia Cause I know, uh, I take that chance, she swears it's gonna leave, but what I do, oh, uh, the way she dance, Shawty right Me, Shawty out right free me, the way she And the club looking so conspicuous And wild These women all on the prowl If you hold the head steady I'm a mid-the-cow A gente ama como o suit. So give me the rhythm And it'll be off when they close Then bend over to the front And touch your toes I left the jag and I took the rolls If they ain't cutting Then I put them on foot patrol Like me now when my piggy valued over 30,0. 000. Let's drink you the one to please. Ludacris bill cups like double D. Me and Hurst, what's more when we leave some dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed that say. Și 12 minute, rămâi cu Pe Radio 21, dacă vrei să câștigi O super vacanță în Turcia De 1 decembrie Cum faci asta, spunem, în câteva minute Orvind <fie> <fie> <fie> și cu Ionut Care este în Brazilia În Rio, am văzut poză cu el în tricou Doamne, E incredibil ce se întâmplă acolo, doamne. Și este și ora în care facem dedicații Ca altă dată la Radio 21 Rămâi cu pe noi, <fie>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 Then we'll leave with Hey! Wow, cool! Radio 21. EMAG proclamă Marea Unire a prețurilor mici. La EMAG ai reduceri pentru toți românii de până la 600 de lei la electrocasnicele Hotpoint. Comanda acum de pe EMAG, mașina de spălat vase încorporabilă Hotpoint cu oxigen activ, clasă A+, cu 13 seturi, 6 programe și 5 ani, garanție la doar 1249 lei. Intră în hora marilor reduceri. EMAG! Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc, mieruri e o zi prea grea, Joi stau rău cu energie.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 Aș vrea blimbare cu-n tramvai Aș vrea caise dacă ai Aș vrea zăpadă de 3 metri o i mată kilometri Aș vrea puțină mentă-n ceai Cine m-a păcut Haide jos acum din nou, Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte leci, O sta de-acum în grijă ta te grijile Bla, bla Și mi-ar plăcea să fii Să-mi dau seama că au trecut 9 18 minute Delia, cine m-a făcut-o mare la Radio 21? Trebuia să auzi pe Beatrice Ce zis, Beatrice? Așa se cântă piesa asta, Beatrice Așa se face? Așa se face? La Bine Avem un concurs foarte, foarte, foarte drăguț Concluzia are loc Mâine dimineață la Radio 21 În ediția specială de 1 decembrie Avem o discuție o discuție interesantă, legată de modul în care văd străinii țara noastră, pentru că știm deja că noi românii îi vedem de multe ori minusurile. Da, știm că nu avem autostrăzi, știm că avem gropi, știm că nu este perfect și nici că nu e perfect. Și totuși o să fiți surprins să aflați că străinii care locuiesc în România, expați, cum se mai numesc ei, um, au o viziune diferită asupra țării noastre și încercăm cumva să o interiorizăm și noi românii, să ne vedem țara mai frumos și mai bine. Am stat de vorbă cu um, o pe ea o cheamă Caroline, după ce transform numele de șapte ori, ca să să oarecum cu literele noastre. Te a zis ție așa ca să poți să pronunți. Da, iastă în E de tine. Stă în România de ceva timp și um, am întrebat-o: "Cum vedeți țara noastră?" Și ne-a spus următoarele lucruri. My name is Caroline, from uh, in Kenya, Locy in Romania, in Saiyan. I'm Vanit Aich Central Car I'm Sot Romana. I'm Antranit Kuriel in Dubai. But I fell in love with Dupaya and Vanita Aicha. Romania, eu îmi place oamenii, foarte frumoși oamenii aici unde stau eu în Cluj. Eu ce-mi place cu mult e castele. In Brașov, in the winter, is also amazing. și București, si Sibiru, istoria, știi, cu casa pe polaro, este foarte famous. Romana sunt foarte cald și foarte prinitor. Da, așa. Yes, with Casa is very famous. Da, așa. Caroline din Kenya. Foarte tare. Uite ce frumos vede țara noastră. Și avem și un concurs foarte drăguț. Cu concluzia în emisiunea de mâine este foarte simplu. Concursul se numește Cu ce îi surprinde România pe străini. Și avem semnul întrebări în capătul acestei propoziții. Radio 21 și Lidl Tour te invită la un concurs cu surprize. Turenți, turiști, studenți, stai că i-am combinat într-un cuvânt. Expați, toți par uh, super entuziasmați Că vin în România Și motivul poate îl constituie Femeile noastre frumoase Poate îl constituie obiectivele turistice Poate îl constituie mâncarea de la noi I don't know Poate prețurile mici că te distrezi mai puțin la noi uh, Ideea este că vrem să aflăm de la tine uh, Cu ce crezi tu că îi surprinde România pe străini Și poți să dai un SMS Până mâine dimineață mai ai timp La 1.7.1 Cu textul surpriză Urmat de nume Orașul din care ești Și uh, răspunsul la întrebarea cu ce îi surprinde România pe străini Și aici vine partea super interesantă Poți câștiga O vacanță, un circuit De șapte nopți, adică Vei vizita mai multe orașe din Turcia Circuitul include transport cu avionul, cazare Mic dejun pentru oh. două persoane La un hotel de 4 stele, oferite de Leader Tour Premiul ăsta se dă mâine dimineața în emisiune și adunăm SMS-ul până atunci da? Uite, SMS-ul pentru mine De exemplu, ar fi în felul următor Surpriză Andrei, Lăcătuș, București, cred că România îi surprinde pe străini cu băile. Băile Herculane, băile Felix, băile, Felix, băile Olănești, Gioagiu Băi și restul băilor. Băi! Avem foarte multe mesaje deja. înscrise, Dacă vrei și tu să participi la concurs, ăsta e momentul să dai SMS-ul. Uite, Sorin din București, pentru unii străini aflați în România, surpriza este că sunt din ce în ce mai puțini români pe aici! <laughs> Asta da! Asta, Asta e bine. Zi, zi, zi, zi, zi, bună. Sunt o grămadă de SMS-ul abia așteptăm să le alegem mâine într-o ediție specială de 1 decembrie la Radio 21. N-ai voie să o datezi. Nu ai voie să ratezi ediția specială Dimineața în mare fel, de 1 decembrie. Îmi plac sarmalele în România pentru că sunt diferite de cele din Republica Moldova. Sunt cu mai multă carne aici. Și mi-a asta am făcut. Mi place cărnița, eu așa, să mănânc bine, să mă Sunt Nicoleta Nucă și pe 1 decembrie ne auzim la Radio 21. România, dă mai tare.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 show the sheets right off the corner of oh, that mattress that you stole from your roommate back in 26 de minute, am revenit la dimineața în Marefel cu Bogdan și Rubel și Ionuț care este în Brazilia O chiar n-am mai vorbit cu el n-am mai auzit nimic de la el Ce facem? Păi ce să facem? O să b -b -b -b difuzăm un mesaj pe care ne l-a trimis din nou. Eu cred că avem, avem o problemă cu el. Am încercat să luăm legătura telefonic, să intrăm în direct. Acum, ori nu se conectează telefonul până în Brazilia, ceea ce nu cred, ori eu nu doarme. <laughs> pentru că este cu 5 ore în urmă. Minus Brazilia? 5 se la el acum 4 acolo. Cu dimineața? 4 dimineața, bă, dar oricum, eu m-aș fi trezit în locul lui, Așa, să umbi prin cluburi, probabil noaptea, Abrambă, sau la petreceri pe plajă, probabil cum face el. Nu-i frumos, chiar nu-i frumos când compatrioții tăi sunt acasă în frig. E, am trimis îmbrăjel și acum își face de cap. Bine. nu frumos. Totuși, ne-a trimis un mesaj, e pentru noi, e pentru ascultători. Hai să vedem ce are de zis Ionuț de la Ia. Rio în ziua 2. Oi, tu bine! Care înseamnă salut, ce mai faci? Ionuț aici, colegul vostru plecat la Rio alături de câștigătorii promoției Scolp. Știm, știm, Am sunat să vă povestesc despre prima mea zi la Rio. În primul rând, cum am pășit în afara aeroportului la ora 8 dimineața, bam, 28 de grade și o umezeală de mi-au transpirat și ochilari. Pe parcursul zilei s-au făcut vreo 34 de grade, moment în care și Conectar a zis, ești măi cald, Jean, măi cald. <laughs> Sunt cazat undeva în zona Copacabana, care este o faleză de vreo 4 km foarte, foarte frumoasă. Am rămas profund impresionat de peisajul de aici, din Rio, care este o combinație între de al munte, plajă ocean incredibil, deci este foarte, foarte, foarte frumos am fost și pe la Stadionul Maracana l-am văzut din afară este de-a dreptul impresionant, n-am avut timp să intru, dar promit că o să mă duc săptămâna asta pentru că este un viste al meu de când sunt mic și în rest am mai aflat o informație destul de interesantă mm. de ce se numește orașul Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? Yeah. pentru că portughezii atunci când au venit să colonizeze ei au intrat prin zona Golfului și ei, intrând acolo în zona Golfului, au crezut că este un râu. Vezi, rio. Ei au venit în luna ianuarie și s-au gândit ei, bă, dacă am venit în luna ianuarie și am ajuns pe râu asta, și hai să numim zona asta, din jurul râului ăsta, rio de Janeiro, râul lui ianuarie. Dar, ce să vezi mirarea lor, că nu e râu. Era dita mai oceanul și cu dita mai golful și cu dita mai întinderea de apă. În fine, acum uite, ai informații în plus să-ți uimești colegii la o cafea. Bravo! Cu plăcere! Îmi mulțumiți voi altădată. Ne auzim și mâine cu informații proaspete din Brazilia. Vă pup! papa. Pa. Mulțumim frumos, Ionuz, pentru informațiile astea proaspete din Brazilia. Cred că m încercat să-și facă înregistrarea să se oprească, dar nu dar Mă rog. Foarte drăguț! Uite, asta cu eu de janierul nu știam. De exemplu. Da, mă rog, râul lui Ianuarie Am înțeles, Zai dai seama că nici nu știi în ce lună ești acolo, te dă peste cap Efectiv, calendarul nu are nicio noi e... Ianuarie sunt 28 de grade Februarie sunt 30 de grade E decembrie sunt 35 de grade Ce facem aici? Păi e frumos, mă, Brazilia Păi da, dar cine răcește când se întoarcă acasă <laughs> Colegul nostru e un ție 9 și 29 de minute Vine scurtul zilei, dar înainte Dacă tot am vorbit de Brazilia oh, no! Oh! Mai știți piesa asta? Oh, Mam, ce-ai tu pe raftul acolo în spatele tău Tom Boxer, Fly Project și Anca Parghel. Brazil Brazil oh, La 21 e, Hai, ne simțim cam brazilianța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 Nemții servesc la ceartă câte un scap capul strudel. Asta e în zona de nord în special. Nu uităm nici de rușii Certați în cuplu care servesc bine cunoscutul Ești un lașnicov? Vecinii noștri, ungurii, la ceartă servesc un gulaș de porc naibii E, dar mai tard suntem noi români Aici în țară cuplurile certate Servez de fiecare dată la prânz. Super la plec, la mama adiós oh, hell no!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 2, Radio 21 Radio 21 The message is for your music mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> viața sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Me, attention, everyone. Back. Back to the music. Radio to the music. Back sweet it girl dance with it girl get with it girl the bang, bang come on come on turn the radio on it's bright and night and I won't be long gotta do my hair with my makeup and when me, chop it to the floor and me, me see your yeah, energy because me not play, no, I don't say what face is the thing you want make me feel weak, like, girl free, cause anytime kind of me whine and catch it this selector, pull it up and put it for repeat, girl, up, up, me up, up, not touch a dollar now me pocket, cause nothing in this world ain't more than what you want, I don't work. need no matter you want more than diamond more than gold, as long as I can stock in fields of me, maybe like they just take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 Voi să ratezi ediția specială Dimineața în Marefel, de 1 decembrie Dacă e ceva ce am la suflet, da, îl cărpesc Poate fi perechi de pantaloni care are 2-3 ani, dar dacă îmi place perechi de pantaloni, o păstrez Aici vom o tanță. ne auzim pe Radio 21 pe 1 decembrie, România dă mai tare 9 și 41 de minute, dimineața în fel la Radio 21 uh, Și stai un pic că tocmai ai intrat în studio La mult Andrei de, de, de beța! Beța! Da, oh, Deschidem microfonul ălaia! Oh, ce e acolo? Niște limbi de pisică oh, Mene, aduce limbi de pisica! Sunt cele mai tali Da, dă -mi și mie o limba de pisica! Nu, de fapt sunt cele mai ieftine! <laughs> Fii adentă, RME, că încep dedicațiile, că altă dată la radio e valabil și pentru voi, da? 037206969. Vă așteptăm la telefon să dați o dedicație, să cereți o piesă. Pentru care Andrei? Sau pentru care Andreea? Spune-ne la radio și noi difuzăm piesa. Prima dedicație vine de la Reme. Gândește-te repede. Oh, pe Smiley îl cheamă Andrei Maria, acum? Da! A? La da. mulți ani, Smiley, cu... La mulți Andrea esca. Ai, Andrei! Oh, hai să-l sunăm pe Smiley, să-i fac o declarație de dragoste. Can we? Hai că poate e? trezim din somn și-ți face el o declarație. <laughs> de război. A, la mulți ani și Randy. Da, da, da cheamă Andrei Robcea, da. Andreea Bălan. să simplu, cu o secundă. Ah, ce drăguț! Pentru Smiley? Pentru Smiley. Da, mai, că nu simți rău. Da? Bine, hai. mișto, da. Vă așteptăm la telefon. Dăm smilei o secundă. Simplu. Simplu, de fapt. Ai dreptate. Stai să găsesc piesa pe aici. Și apoi revenim cu dedicațiile, da? Da, facem dedicații ca în alte vremuri. Astăzi schimbăm un pic sintaxa, dacă vreți. Sintagma? Sintaxa? Metaxa. Metaxa. Da. Schimbăm replicile pe care trebuie să le folosiți. Astăzi trebuie să fie neapărat pentru toți Andrei care mă cunosc. pentru și că e cel mai tare, da, Andrei. Da, da, da, da, absolut. Da? Și uh, neapărat pentru Andreea sau pentru un Andrei care este special, respectiv special, Știi acade. care. Bine, hai la telefon. Deocamdată, de la Andreea Remețan, către Tiberiu Andrei Maria Smiley. Dedicație simplu! O secundă! Ești pe 21! Bună dimineața! Am văzut-o pe stradă Trece n-ai mers la ea. puțin Hai ce s-a întâmplat Era așa frumosă Îndrăgostit Da Și nu mi-am revenit În fiecare noapte Aș vrea să o am aproape S-o țin în brațe Și să-i spun ce simt Că ce-am făcut cum Am stat de vorbă cu ea Mi-a spus că pot să sun De cânt. Așa ceva n-ai făcut Știu, m-am îndrăgostit într-un A început să meargă pe pe hârtie Face rime, inima editează Îi spune ce să scrie Te iubesc, te iubesc Urmează prima rundă, Pe ce las concurență am fost i într-o secundă S-au dat buchete de tradiastrile că nu e de ajuns S-au dat dragostea din timp s-a dus Eu am să-mi fac părul Ar fi ceva nou Și pot o piesă cu asta În fiecare noapte Aș face o armă aproape s țin în brațe și să-i spun ce simt. Când soarele răsare Pierduți în pingea Ne iubim O secundă și mi-a fost de Nu la microfon. Îmi cer scuze. O, o, o, o, scuze eu. Asa sunt lei Ce nicio scuze în ziua mea, frate? Fica renate. Aș vrea o am aproape. Să o ținui în brațe și să-i spuge simt. Cand soarele era salt, pierduti în pii ne iubim. La mulțeni, ani, și mi-a fost de ajuns, Am zărit-o mi-a pătruns La la la la la la la <laughs> de la Andreea Remețan, sărbătorită și ea, astăzi în studioul nostru, pentru a să sărbătorit Smiley, pe numele lui de buletin Tiberiu Andrei Maria. Și am zis că te așteptăm la telefon, 0372069699, să dai dedicații pentru Andrei de la muncă, dacă lucrați astăzi, că majoritatea oamenilor au liber, nu? E zi liberă, e zi frumoasă. E zi frumoasă pentru multi, dar e zi frumoasă și pentru noi. Uite ce dimineață mișto avem. Uite, la telefon este Bogdan din Arad. Bună dimineața. dimineața. Ce faci, Bogdan? Uh, Multe. A, ah, olui, ești, ești pedepsit și tu în ce domeniu da, lucrezi? Da, Program scurt. Uh, distribuție. distribuție. Program scurt. Când scapi? Uh, mai am uh, o jumătate de oră ah, pe păi asta nu e program scurt, ăsta e program ultra scurt la ai, ai început la 3 dimineața? Uh, nu, la 8 da, Păi ce crezi două ore, nici nu se pune Zici că te-ai împiedicat un pic și ai muncit un pic așa Pentru ce ne afacem dedicație? Păi pentru toți Andrei, Andreele Pentru Șurubel Pentru Andreea Să mergeam? Pentru Andreea Beatrice, uite că de pe de <laughs> da. Așa? Uh, pentru Ștefan de la Real. Ștefan de la Real. Asta e profil da. la un liceu sau... Sau e la Real Madrid, da. Nu no, știe el, acum să nu fac reclamă. Bine. Bine. Bun, N am înțeles? Ce pieză? Uh, Arando Marquez, Nidia. Ana, ah. Arando Marquez, Nidia... Bai păi bine, atunci, gata, am notat, uite. Very nice. Îi dăm butonul magic de play și mulțumim că ne-ai sunat. Oh, și sper să, să aibă cine să dea de de da? Da, da. Bine, Bogdan. Ascultăm piesa, revenim. Neața. So many like this night Think I'm gonna block the time So good to be free Can't yeah. meet people in this club Right about right to spread some love Ready now to see the world so <laughs> Time for me to be free, girl. We yeah, people in this club ride up our experience. Telefona Rando Marches, Nigea Uite că am dat pleb, eu Pentru toți sărbătoriții de astăzi Și avem o grămadă de sărbătoriți în studio Că am avem și pe Andreea Remețan O avem și pe colega noastră Beatrice Pe care o cheamă Andreea, deci la mulți ani Fetelor din nou, dar vreau să știu Andreea, tu vii din trafic, Reme Exact, Cum e? Se simte că e zi de vacanță? Super lejer amin? Super lejer, de obicei evit Centura Capitalei pentru că e Distrugere în masă, dar astăzi N-am avut nicio problemă, Am mers Pac, pac, pac, pac, Din la Village, de acolo, de la tine Până De aici. la mine, de la sat Bine, foarte frumos, deci e liber în trafic Este relaxare, dacă ne asculti în mașină În secunda asta, probabil că ești super relaxat Și oricum mergi spre o băută undeva Cred că toată lumea doarme La ora asta, sincer Sau doarme lumea Da. Nu noi! Noi avem treabă! A dat o preferință muzicală și șurubel la piesă simțite, a dat și Andreea Remețan mai devreme pentru Smiley și urmează rândul colegii noastre, Beatrice pe care o cheamă și Andreea. La mulți ani din nou, an, Mulțumesc, Beatriz. mulțumesc! Ce piesă dăm? Cui dedicăm și ce? Uh, să fie pentru Andreea Remețan, să fie pentru șurubel, <gri> să fie <gri> pentru colegul nostru, Andrei Niculae. Corect! Corect! Așa. Și pentru toți Andrei și pentru toate Andreele care ne ascultă, piesa Guess Who featuring... Tudor Chirilă, prea curând oh, Au lansat piesă de curând The new stuff Da, corect, și e foarte interesantă piesa asta Bine, îi dăm play în secunda asta Din nou, pentru sărbătoriți Și ne pregătim ușor-ușor să încheiem misiunea de astăzi Dar înainte Hai, testăm Guess who și Tudor Chirilă, prea curând E altceva piesa asta E altceva Înarmați-vă urechile pentru altceva bucurați vă, vă, vă anunțăm ce facem mâine Și ce invitați special să avem În ediția specială de 1 decembrie dimineața În fel. rămâneți aici! Când am niciun motiv să plec petrec. Nici n-ai habar de când aștept Acest moment mă trec Vior, du-te până dincolo de noi Să trăim o veșnicie Te rog, niste niște sfori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 Ce de cpsi mea asta nu pot rispli ceva și ce nu pot compara, stii că orice altceva îți poți imagina. Cu o inchii, tu poți să vezi imaginea, ce prețuri cu adevărat, ascund inim, de inimimi da oamenii zâmbi și cu salariu minim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 de bine sună piesa asta. Prea curând, de la Geshu și Tudor Chirilă, am vrut să zic Tudor Chirilă și Geshu, da. Tudor Chirilă și Geshu. Super tare piesa. Mulțumim frumos, Beatrice. Toate piesele de astăzi de la dedicații canal tv le au fost pentru sărbătoriți, zilei Andrei, Andrea, sau Deiu, sau Dea, sau Randy, toate pozele, absolut toate extensiile. Da, mâine este ziua tuturor românilor și o să avem o ediție mega specială pe 21, o să treacă pe la noi o grămadă de vedete dar facem emisiunea, toată emisiunea cu încă o, o persoană publică încă o vedetă și despre cine este vorba nu vă spunem înainte să dăm înregistrarea poate vă prindeți pe parcursul înregistrării, dacă nu, oricum vă spunem după mâine în emisiune, alături de noi timp de 3 ore, va fi următorul personaj. Îmi plac românii pentru că știu să asculte un matinal ca lumea sunt Matei Dima de la Bromania Și de 1 decembrie ne vedem la matinal De fapt ne, ne auzim, ne auzim Că e, e radio doar cu voce, nu? Fără, ok, ok Sunt Matei Dima și de 1 decembrie ne auzim la matinal Dacă mă trezesc, nu știu, vedem Bromania Dă mai tare <laughs> Bromania mâine dimineață la Radio 21, dimineața în mare fel cu Bogdan și Rubel se încheie aici pentru astăzi. La mulți ani, Să trei! V-am pupat sărătoși și frumoși! are după 10! <truz> <truz> pa, pa, pa, pa! <truz>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 Oofus, boy, let me love me, oh, I just know Oofus, boy, let me love me, oh, I just know Oofus, boy, let me love me Caught up in my, caught up in my tank Caught up, caught up in my tank Don't care what you said to me, I'ma bite your feelings out Caught my tank I miss you in the basement Caught But your brother was a good substitute for you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 Înainte Salutare tuturor, bună dimineața, Andreea, Remețan sunt eu, mă întorc cu hiturile, dar acum Alexandra, Gabriela vine cu știrile Bună bună Reme și la mulți ani Mulțumesc, mulțumesc și tuturor uh, sărbătoriților de astăzi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 Astăzi și mâine de 1 decembrie, mijloacele de transport în comun ale RATB circulă după programul de duminică, așa că veți aștepta mai mult în stații. În schimb, metroul merge după programul normal în intervalul 5 dimineața 23. Și tot în București, restricțiile de circulație pentru parada din 1 decembrie intră în vigoare de astăzi, începând cu această oră în piața Arcul de Triunf, traficul e restricționat. Autoritățile montează tribunele pentru parada militară. Așadar, peste 23.000 de angajați ai Ministerului de Interne sunt mobilizați pentru vacanța de ziua națională până pe 4 decembrie. Pompierii și jandarmii vor asigura ordinea la cele 250 de evenimente publice organizate în 200 de localități din țară. Traficul rutier va fi supravegheat mai ales pe drumurile spre stațiunile turistice, inclusiv cele de pe Valea Prahovei. Patru elicoptere sunt pregătite să ofere sprijin aerian. În ultima zi de toamnă din acest an, peste 720.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, unul dintre cei 12 apostoli al lui Isus. Sfântul Andrei este considerat o României sau patronul spiritual al românilor și este cel care a propovăduit creștinismul pe teritoriul țării noastre.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 spectatorilor la meciul de fotbal dintre Dinamo și Steaua, programat de la 20 și 30 de minute pe arena națională. Accesul spectatorilor se va face de la 18 și 30 de minute. Fanilor echipei Dinamo li se permite accesul prin intrările situate pe bulevardul Pierde Cubertaun și strada Major Coravu, din ce intrarea din bulevardul Basarabia este rezervată suporterilor stelei. 10 și 4 minute, știrile se încheie aici, rămâneți în stație de distracție. Ascultați Radio 21 hit -urile. Imediat pentru toți sărbătorii zilei, Loredana cu Deep Central unde ești, avem și LP Last on You! OLE! cu John Newman! You bring to my day. Și chiar acum, Carla's Dreams imperfect Only rămâi cu 21 în difuzare, Nata! <laughs> de distracție 21